رياض الصالحين 131 اک نمبر باب دے باب الاصلاح بین الناس یو دیرشم باب او حدیث 248 نمبر دا شروع 243 د سوا اتسلو باب الاصلاح بین الناس باب دے په بیان د اصلاح په منځ د خلقو کې د خلقو په منځ کې اصلاح کول اول د قرآن آیاتونو وروړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بالصدقه او معروف او اصلاح بین الناس نشتر خیر پډې نو جړګو د خلکو کې ماګر خیر پاګه جړګه کې چا حکم کوي په کولو کوو لو چ کوي مال اولگوی پا جہادو پا مسلمانانو په دندارے او مارو فن یا پنے کی کولو باندے حکم کئی چنی کیو کئی لو یعنی کی دادا چفلانی زے کے درسو کا ہفتوارو کا میاش پسیو کا سارو کا ماخامیو کا او اسلاح بین الناس یا حکم خبرو کے خیرستا جرگو کی چاغه اسلاح دا خلقو اراولیم صح خیر او صحډره بهتره دا انفالکې راځفتتهقل الله هو اصلح ذاې زیته بین کوم و کې د لاناوه اصل زیته بینکوم اولاو کې پپلمن کې پ خپل من کې یو بر لبد دله کېږیم اسلاو کې پ خپل منځ کې جګلی م کوي یو بل سره ان نامموننونا بشکا مومنا نوردی د یو بل ف اصلحو بین اخویکم نو اسلام کې فم هند خپلو ورونو کې سلو زنو نه آیاتونو رواغه سده یود سورتې ا د سورتې نساء آیاتو لا خیر فی کثیرن والسلو خیر دام د نساء تو فتق الله واسلو ذاتا بینکم دا رقم آیاتو سورتې انفال او انما المؤمنون اخوة فاسلحو بین اخوهكم دارکم حضورتی هنجرات در صلح بارکی در آیاتون ایرولو چه در خلقو ترمین در صلح کوئیم او سا فدیبان احادیث روڑیم وعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو ابي حریرہ ننقلی قالاوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلاما من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس هر يوم بند بندونو د خلقو پاغبان صدقدا د بندونو ني پ بندونو کي هر يوم بند چه دي نو روزانه پاغبان صدقدا كلا كل يوم من هر رزت تطلع فيه شمس شراخي دي پايك نور چک کمر زباند نور رو خاطرين سعدنا چاسار شروع شي لو ته هر یو بند په بندبالي او صدقه په تا لازم را تعدلوا بين الاسنين صدقه نو انصاف را وستل په من د دو کسانو کې دایو له صدقه دا سره مال ورکو نه چې بس مال ورکو نه صدقه نه د دو کسانو په منس روغ را وستل دا صدقه دا تو جولو في دا ب یمداد کول د یو سړی په ل دا کې داغ سره سوړلی شته او د سوی بند بسې وکړ بیمار دی یا جز دی تا سره ګاډی او طورته یاره سانه اوطور کې نبا داه چې سو دی کوم یا پلاره روان د تش یا قې په کنی هم ځ اولو کې زره تکلیب د نوظان کي پګاری کې سړلې کې ارڅ شي نو امداد کول دیو سړې په سړلې دا کې فتحملوه علیا چ سور کې دی اغل را لې ها دره پاګ سړلې باندې پاګ سړلې سور کې پخپلا شه حضرت ګالی کې کی کینا یا غختنی شي نو په ست طریقه باندې هغه په ګاری کې کی کینی بیمار دی په ګاری کې کینی دا ملسدا صدقدا او ترفع له عليها متاعه صدقه یا پورته کی ته داغه د پاره پاره سورله باندې متاعه سامان داغه يا هغه پورته کی پوسولې کی کینه ځان سره چرآزا يا نشي پورته کی دې سورله ته نو تاغه او چت کی پغهګه کی او پاره سورله کی کینه لکه دا فست د لغبطه لگی دې د لاس نوونی سي او ورازه دې دې کی دام صدقہ دا. یا زده سره کوم سامان دی چې ته سامان درکو ما او سامانه مون سره کیري یا شل یا بوډا دی یا بوډای دی یا بیمار دی یا په سچا لو شو گاڑی کې واچې پوج دا ټول نو صدقہ ول کلمۃ طیبہ تو صدقۃ اوخه خبر ول دام صدقہ کلمۃ طیبہ اشهد ان لا اله الا الله دا کلی مویل دا صدقه دا خو کلی دا یا خبره خبره دا قران او دا سنت خبره دا توحید خبره دا ویل چا تا صدقه دا و بکل خطوه تمشیها ال الصلاه صدقه او په هر یو قدم چې تاسو په قدم باندې ال الصلاه موسا صدقه دا سره دا صدقه او خیرات دی هر یو قدم چې ته اخلی او مست روانه پهی قدم باندې پهی قدم باندې زاسره دا صدقه چې څومره د جومات نه لري کوردی چې څومره ډیر قدمونه د واغ څخه د ډیر ثواب میلاوی و وتمیتل ازی عن التاریخ صدقه او لریکول د ززری شي د لارینا دا صدقه متفق علیه اتفاق کړي شي په د حدیث د بوخاری او د مسلم اې پلا رکی تا لما خلا گند شیراغی نو اغلرکا زدریش گٹ دا خخت دا کانې دے یو بل جو دی دے گند گری دا منگجی چې صفا کو نو پلا رکی گزار کو دکان صفا کی نو گن کم خواروزی لارتا لار صفا کول و تمیت العزیان طریقی کنون زنان صفا کی نو گن لارتا گزار کی نا پیغمبر پاک وي د لارې نظر شیلر کول دا صدقاله ا گندو نه منندو ټول لار ته ا کډې دار نشتا خاص ولخاص کا پای کې چوا لار کې خلق روانه د غځې کې سوک راپریوږي د کېلې پوسټګي دي نور گندو نه دي او په غځې کې اگر اپریوږي گنده اچولې ورو ټول جامې بولا گندګي لار کې خامخال دي کنه کلډ کله سی را پری و منډه وئ را پری وځ د د صفاکول نهلارري سفا کول متفقون علی اتفاق م فونهلی اتفااع کلیشي په د یا د بغااری او د ممسلم و معناته <سلم> دلووب نهما تو لح نه همما بله د سه کول په من د د کې پهینصاف سره <سلم> وعو م کلسو من بې ربت بنی بي مو ترج الله او تله اله قاللهتهوي سمیته درسول الله بعد نه بیا لصللاتو سلام لاوریې ی قوو چاغې د بیا ل سلام ویللی د لسلکه ذاابو الله ځ یوسړح بين نه الناساسې فاینمي خیرره ان نه د سخت درروجن اه که چاغې لا کوي په می د څخه خلق او پومنکه اصلاح کې چاغا او کې خبره رفین می چاغا او رسيده خیر خبره نقل کې بلته د خیر خبره ينمي پمانه د رسول سره ينمي پمانه د نقل کولو د خبره بلته او یقول خیره یا اوې خبره اه یا او خبرو خبر کې متفق علی اتفاق کړي شی په دی حدیثه د بخاری رواد مسلمن او د مسلم او فی رواه او په یو رواه د مسلم شریف کې راغلي زیادت قالت قال الام کلثوم لی ولم اسمعو يرخص فی شئ او نه د اورې دلی لېما د دې درو په بارکه چې اجازت کړي نبی علی سلام پیو شي کې د دروغ دا د غسنه چې وای اغه څرته نبی علی سلام په دروغو کې اجازت نه دی ورکلې چې تاسو دروغ وایې په یو خبره کې او مګر پدریو زینو کې نبی علی سلام اجازه دروغ ورکلې هاه پدریو زینو کې ته دروغ اجازت ورکلې حضرت فی سلاسن یو تعنی الحرب یعنی په جنگ کې د کافر او د مسلمانانو په منځ کې جنگ شورو دے نو داسې خبرو کې پاغه خبره کې چې د کافرملہ مات شي او د مسلمانانو حوصله لوچتي شي الکه بس فتح راځي مسلمانانو او کاه شکست دي د پاره د دې چې مسلمانان زروونکي حوصله پیدا شي ها ګره په داسې مقو کې دروغ ویل جایز دي لو چې یو مسلمان په کافرو دا هم هغه میدان جنگو هغه د خپل یهودیت پر چار کا او تا د خپل اسلام او د پیغمبر د ناموس پرچار وکړه ها نو داه خلق وسو کی تایید وکي دروغ وای د پاره د دې چې مسلمانانو پزرو نو کې حوصله پورته شي او د کافرو په لکه صدا شي را راشي یره راشیله پاځه کې جایز دي چاله کا فتح حزم مومنان او دا کافر دي دا او وجه لري او دوی او اسلام په من د خلکو کې د خلکو منځ کې اسلام راولې او دا سه خبره وکي پای خبره کې چاله کا د دله خو له خوې پاته پتاډې باندې هغه بل له دله هوتې ستاسي پتونکې او تر هغه څخه جنګیږي حضرت هغه څه پتل کې هوتې او ته پاره د دې چې دا ډله تیار شي د څه لپاره صلح ته او دې په لټه ته هغه پته دورمايندي دور مینه ده تاسو خبرې کوي چې تاسو مبارکې او تر هغه سره جنگو نه کوي چې ټول هغه نه کوي ا په تا ډېر مايندي ساسې پټوږی هغه ته او ته تا... او هغه ساسې پټکي او ته وی هغه ساسې پټکي هر چې پټو نه کوي خو د پاره د دې او ته درو غوي چې په خپل منسکه د څه شي رضایشی صلحو کی دعا دریم وحدیث الرجل امراته وحدیث المرأه زوجها او بل یعنی تعنی الحربا تعنی الاصلاحا تعنی حدیث الرجل اطفته پای دانی چه خسکه ته د خبرو د سړي خپلي سره درو د خاون خپلي خزي ته درو چه اے خزي ترا باندې داس کرا نه چې کور ترا غلې لوزما کور سم شوي خزه ته حالم کې کور دې خراب شوي او دا او تدې پرې وی چې خزا به خوشاله وي ها او خزا او خبرې د خزي خاونتوي خزه وي چې زه په پلار کور کې ډورو خوشاله نومه سننه چې تاسو په کور کې خوشاله وخت angle خاتنگره خدا خبر دې ده پاره کوي د خوشاله اولو د یوبل د پدې کې خیر ده اجازه ته ور کړې ده وعن عائشه رضی الله تعالی عنها پدې حدیث کې د قرض غښتونکو او د دا قرضدار په منځ کې فیصله پیغمبر څنګه کړو هان عائشه رضی الله تعالی عنها قالت عي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم و آورید جناب محمد رسول الله صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم بالباب جگل آواز دا جگل بالباب پدروازکی عالیتا اچدو آسواتو هم آوازو ندار دوارو پوچت آواز دو جگل مارو جگل نبی علیہ السلام و آورید و ایزا آحدو هم آیستوزعو ال آخرا ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا افعلوا تدسلو چتو دو دوالو پکرز باندې جګڑوا یولقرز ورکليو او بل پیسے ياد کو سر پیسے نیوی اگټیم پوڑش چکمټیمیو تا یاد کړو چقرز بدر حکومت هغه راغی وې دا کدا کدا چې یو داغه د ورنۍ الاخر چې طلب د قرضې کاو دا غوښټلو دا غره نا ويسترفقوه طلب د طلبه کاو دا قرض نا قرض قرضداري دا واپس کول او وsene کده نو دا قرض مالک نه دا قرض واپس کولو او مطالبه وکړه استوجع الاخر چې طلب واپس کولو او دا قرض ویا سترفقه او طلب د نرمې کاو ده د قرض په یو شکی ز تا له پیسې د کمیو لاک روپۍ تریو کالا کال پوره شو کا د زدارشم مې مار پیسې یرا پیسې مې چې مکرې هوا نو لیک دې بيماري را یا تکلیف دې دی. تدې پو طالبہ چې ماسرهګه ساوکا نرمیو کا یا پکې راته معافيو کا که معافی یو کړه دې راځه کمافی نه کې نو نرمی را سره وکا یو میاش درته نور موږورا نېچا سره کړه یو خاص ټول ما ټول کئ بې ایمانې کړه صاحب چې دي دا ټول خو اراده یې نه و هو هو دغه شړې یقول وای والله قسم پا لا افعلوا ظنكم دا کار نه دته معافی کو ما نه دته نرمی کو ما او بې مال را کئ دنهټې موشو نن بشو سباب شو او به کودل ما ته یو کال په رکتری یو ورو دره دا کتل د قرضې تا دا هونه نک نکو خودش وکړه دا دا چې زه خیر دې نشته بس ته مې سپاسې راکړه ته لوې نکې له دره چې چا ولا قرض ورکړې دی زما د قسمې زبالو کوم دا کار یعنی زنه ګورم ست نور وخت ته ماله بو اوس قرض راکې مقصدای زلیکې نکو نیکي خدا و چونوډه متو ګوره کړه او دوی ځني کېنو کومه فخر رجاله د دا د خبره وي یوې قدراته معاف کا یا تبک نرمي وکړه دا بلته وینا نن نرمي کومو نیتم اپ کو مو شه زنا اخلمه پوشو کړه توګه په کې نبی سلام پاک دوارو راغی دی جگړه کولا نبی سلام راغی فخر رجاله ما روه و دوارو رسول الله صلی الله عليه وسلم ذکو ن بارش او او سلام ن بي السلام اين المتعلي على الله كم يوده قسم کو ان کي پا لا يفعل المعروفا چنه بكيد نيكار چستا تن قرض مافوما او نو درتا ند مکوما کس كم يوده پتا شو کي ما هو اور دو او کس پي جنم نو ورا پیغمبر دې جواندې دې حبره وابره جو پی جنينه چاګه کس دادې او کدا دې ک پی جاندې نو ول بیت پوش کول بیچاره کته وړه دا شکار کې پی جنې و ا نل متعلی الله لا يفعل المعروف کم یو دې پتا سو دوارو کې چاګه قسم کوون کې جز نن نرمی کوم تاسو رفه قرضه کې او دې ته معفو وقال النبي ایوب پای کې اناس ما يا رسول الله المغیر ثابت شکله فلمغیر نفیشه المغیر ثابت شکله نفیشه ای خلی شو ثابت اله کيه پیغمبر ژوندې د اواز او لري د دو دوالو خود دوالو کې او ته پته نشتا چې کم یو قرض ورکرې دي او کم یو قرضه هغه ستې دي پته دا پیغمبر په توڅو زونو باندې خبر نه دی او وی هغه اېدا الله پیغمبر اسما فلهو ايو زالک احبل وزو من دیني اغه سړي چې د قرض مالک هغه وی اېدا پیغمبر هغه زېما زو پوې نو شومه او دې دې چې خبرې مې دخلي نو او ته فلهو د دې لپاره اختیار دی دا چې ما چاله قرض ورکړې د دې اختیار دی هغه مالک د قرضی وی ما هډې دتی چې خبره دخلی نووتې چنو ته معفو ما او نولا ا نرمی کو ما, دازم ما دا زمو دخلې دتی ز خبره ووتا اذا الله پیغمبرا در لپاره اختیار دی ايو زالک احبا چې کم یو کار دے خوخی د کې خودلو د قرزینا کم یو کار د خوښینو نو ور سره زوکه ما خوښ سي نو وخبوله سي واکما او کنه مطالبه را نه کيد د قرضې د قبولولو قرضه بوله کما او ډېرې خبرې می دخلی نو او ته دې خو معافي کوا متفق پوشه کر متفق عليه زماد طرف نه به داسه تکلیف نه ملای وي د پیغمبر پر راتلو باندې ډور خير راغره وس که ته بهې چې علاقه د ورځې ګرمار دی مولا سلام راغی وې دې کله مولا را دی ورکې ټک شو هغه ته موږ پیسي ورکې دا وې افسه راغې هغه خلک نه پرداس لري په زالې مولایات به زموږ پیسي د دې داکي دکي دې دای کی زانه چې ګور اشتیا خبره آ اسنه نه ته هزار وګي اسنه دا خبره نه د په لحاظ خامخ په کالي یو کس زه ته راغې جمعه ته جرګ راغې نو لوي مصیبت ه خو خبرو مزړناسې مده شو می زه خبره کوم تاسو مزکې ک نه س چللی منه معه ی لو یځو بعضه دی نهې چې سوال کوي داغنا غه دکې خو د لې کولو د غنا د بعضې قځې ی توجر سوالې داغنا د لې کولو د بعضې قځې چې ما ته بعضې ق کا وَيَسْتَرْفِقُهُ دَلاَفَ اسْتَرْشُو حدیث کنا اے یَسْأَلُهُ الرِّفْقَ چَ تَلَبِ سوال کاو یارا ت اباز قرضہ کا یارا سلگن نرمي وکا چ څنګه در سره کال نرمي کړي را وَالْمُتَعَالِي الْحَالِفُ قَسَم خړون کې عَنَبِ الْأَبَاس رَضِيَ اللهُ سَال بِن ساد سادي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى مال زلوګه به خدا باپ ته دا حدیث وايي نو بیا بس کومه هم زبيات څوغ ډير شي به ما العباس سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابله ان ابن عمرو بن عوفي كان شي رسول الله سنت دا خبر او سيدا ها چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دا خبر او اب لو اورسه د نبی علیه السلام ته دا خبره چې به شکه باندې امرم نکوهې کانو جګړه او کانو په میندای کې شرر شر دا جګړه یو لوي اشاره ده جګړه لوي اشاره ده جګړه لوي اشاره ده جګړه باندې کې د ثرا لوي اشاره ده د ثرا باندې کې لوي اشاره ده خبر او سره چې د هغې م کې جګه ده فخررج هووتې د د جګړې طبییر په چا سره کړی په سره کلی دا جګله کوورړې شرارت وي دا جګه په جماعت کې شرارت ووي دا جګل او په مج دوسونو کې شوي یو بلته لاسه دا شرارت ووي فه جنورووتې د رسول الله صلی الله عليه ووسلم یستلوو چې اصللا کولا په می د غ خلکو کېوي اونااس پس کسانو کې ما وح چدا سره وروغ د پاره پیغمبر پاک لاله فحبس رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اسار کو نبی علیہ السلام ها وحانه او منذ وقت او منذ وقت د معنی شو نو منذ وقت شو اواغله دلته د منذ اخراغه فجاء انه بلال الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه نبي السلام دا کسانو د صرح د پارا لاله نو سوخ التیصار شپاسره حضرت نگی چې کله د لکاول جگره حالت می کی چ باغ شروع شي دا خله چبلز باغ کوشن او جگره ختم شو هداسه کې جگره ختم نو نبی عليه السلام دغه جگره د پارا لاله اغلی کیصار شو وخت همس پورا شو لو حضرت بلال حضرت ابو بکر ته وای و ٹیم پورا ری او حضرت راه نه او خلک انتظار دمول باندې ستو دمون نه راکه بالکل مقصد دا ری چې استاد امام یوزلہ پس خبر لاله چې زړه اعظم او ته خبره وکړ شو ٹیم پوری خلک انتظار نوز لوس کول په کار دیوې او قالا راغے بلال الا ابي بکر تا یا ابا بکر ان الرسول الله صلی الله علیه و قد حبسا پتہ کې نبی علیہ السلام هغه جگہ ته تللی او اسار کې شاغه حبسا بن کېشه اسار کې شو دا جگہ لري پوجا وحالت الصلاه او وحد منزه وحد منزه فحلکا انت انت ام الناس راشتره استاد پارا جواز استاد پاجته امامته کې خلقوتا وقالا نوی ابو بکر نعم آوین شیطا کستاقو غشی امامتی بدر کمدلا فقا فقام بلال اسولادن اقامتو کو بلال دمونزو وتقدما ابو بکر او رامقش ابو بکر فا کبرا کو و کبرا نا تکبیروک خلکو و جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی صحووو بدی وقتی یادونه خبر شو یا رغه شوی او نبی علی سلام راغه مستبیا چې نبی علی سلام روان دی په صفونو کې حتا تر دې قاب مچ پاسې او درې د صف کې یو صف کې او درې مخ کې سب وو هردا داټ صفونه شلول په صفونو ته دل پکار نه کېنه یاد پیغمبر دا خصوصیتو او یا موس پټا او لو طرف رات ليش استو زین خالو مخک صف د پارزانونو څو اوجه فاخذ الناس في التصفيق نشور وش خلق بلاست پولو کې داس پس داس. اوجه داسه وکانا ابو بکر رضی الله تعالی انه لا یلتفت في صلاته او ابو بکر شکل به من شروق نور به یو خدای خالق کته التفاط منه کا په مشک دغه په موږ کې ورواણો فلمه اکثر ارګله چې زیاتګه خلکو او تشویق لاس پر کول ار چاډه پر کول شروع کړ ول تفتا اغ توجه وکړه وی کته دل یوته رفتا فایزه رسول الله ناګه نبی عليه الصلاه والسلام او ابو بکر ته رسول الله صلى چې په خپل زې اوري گا کا منم ماته مقصد اشاره ده فار اف ابو بکر رضی الله عنه یده فهمد الله نورتک ابو بکر رضی لاز الله اصل لاش شکل او حمدی ویت الله ورجع القهقری قهقرار وراه او اوابش او هستو قهقرا او رستتونګه او وراه او رستو داغنا حتا تردی ق ما چ پاسه ده پس او درې د پسفکه اے واپس پولیس ته باندې تر دې چې او درې د پسفکه اتقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه او څنګه بز مخ کې ما چې پیغمبر ما په شه ولاله زبر امامتی کوما ابو بکر رخصت شو فتقدمه را مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منځو کل الناس خلقو ته امامت بکر رخصت شو فَلَمَّا فَرَغ الْكَلَچ فَارَشُهُ نَبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ دُبْنَا وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ رَ مَ حَ مَ شَ پَ خَلْقُ وِ وِ ايُّهَا النَّاسُ اي خَلْقُ مَالَكُمْ سِتَاسُ رَاحِين پَاوَ نَابَكُمْ چِ پِخِ سِتَاسُ تَ آج سِتَاسُ تَ يَوْ شَيْفِ الصَّلَاتِ پُمُسْکِ رَ أَخَذْتُمُ و ان اخستوم وای تاسو اخستوم نو عمل کوئ تاسو تصفی ق د لاس تاسو کولو چې تاسوو ته پهمون یو ش عادې شي پیخشي نو تاسو لسی چې تاسو لاسونه پل قوي ان نه تصفی خو لنس به شکه د پولو خو چا کار دی دا د ښو دی دکه د خبر عورت خبرې اوړ دی نو چې امام غلط شو کله نو خزه وسکه لازم بپلقی دغه سي اواز نشو او مَن نابوا سوچه اچې چح په اشاره ته یوشې پومسکي تاسو نه نو فال سبحان الله نو دوی سبحان الله یا الحمدلله باز الله باز خلک وې الحمدلله خلک الله اکبر نا سبحانه سبحان الله سبحان تو هو تشوی هو تک کټ کې دل پکا نه دي اخرت پیدا ته هو پور تشوی پینځبره کټ لاړې خدا مقام ده سره د ناس ته سبحان الله آیت تاسو زده کوئ دا چکهله یوما استاسو سحوه کې دوه ولادې سحوه شو جواب ورکې سبحان الله سبحان الله او پوه شو چلو شو دا ورټپا باندې کې الله اکبر باندې وې او چې الله اکبر زین او چې هغه به کې مقتدی الله اکبر او چې د الحمد الحمد رب العالمین او چې اتهیا سبحانک اتهیا تول الله او چې کله ډیر وخت تیر شي اوله قیدای او ته پانه څنګه وي بیا اللهم صل له کومه نه د تاریخ نه دا امام ته چې جاء سهوا د پاره आवाज وکړو کوم لافظ به استعماله سبحان الله او خځه به جواب سوال دغه نه کوي خبره اب اسه کې لازم به پلقه او یا چې د کوړ نو ته आवाज خځه کوي بار سړي دا چفلانې شتا نشته او چې دروازه کې ولاله دغه او موجه د الله په څومره پلقه نو په مسله هو پوهه لکه نه نخځه پوهې دي انساله پوهې دي ال بذا کار کې او چته لاس دې په ټکه او وي معشومان دې سپور بلاس پرکای نو دا که دوبه پوهه کې ادب زده بغلو روان دی دا نه چې دا ما ده سپه کار دی فائنو لا يسعو احدم حين يقول يقنا اتش و نري دې دې خبر لري سوکه حپا و سبحان الله إلا التفتى مگر چې څوکي التفاتو کې ذکر چې څوک سبحان الله واوري نو هغه با هغه منځي چې څه چلو شو زم ماضي موسکي ذکر مقدمه سبحان الله زکه وي سبحان الله اسدا زاد نه دی ویلې پیر زاد زکه ویلې چې موسکله نه سغلطي یا ابو بکر اوس متوجه یا بابا کړه ما مدا کا سې مونږه را را ان تاسو لې بنه چې تاسو ګاو تا په مونږ کرے وې خال کو تا په واه چې ما اشاره وکړه تا ما چاته اشاره وکړه پکا چې تا خپل منز پورا کړې وې بل رسته کېګمو مقصد دا لري چې په مونږ درېږي اگر کاستا استادې مشري بادشاہي تاسو در ډېرې می شاګرد کړې او چې سلام ها او مونږ شروع کړو رسته کېګو باندې پوښې فقالا نبی ابو بکر ما کارا یم بغی بری مناسب لی ام نبی قوافا ایو صلی بننا چاہا من جو کی پخل گو بین ید رسول اللہ مخید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو پیغمبر حاضر ہوئی متفقن علیہ اتفاق کرے شیب حدیث ابو خالید المسلم